باب قیم کړو شاد سے ویو لو سوق د اعمالو بالاحساد اعمال مطلب دا چې دا اعمال به انسان څنګه ومنو وجود ترازینو د دویم تعلق د چا سره دی د اعمالو تعلق د نفس سره دی د انسان د فطرتي ستیادات سره دی انسان دی فطری چا سره دی سیدا سره دی او چکه لا بیا دا اعمال وجود ترشی ند ختمېدل او نوستو چې اعمال موجود شینې دو ختمېدون او رسته دا ختم ندی بلکې دام چې کمونه واپس کیږي چاته مین نفس تابع اثر په نفس باندې سوي باقی وي یعنی منها تخرج ومنها تعود د د نفس نه د سکیگئی راو زی د د د د عمال و تخم پچاک پروتتے پ د د نفس انسانی کسی دے پروتتے او چقد د د د د اعمال موجود شنو واپس هم چاته تر دی د د د د نفس ترا واپس کیگئی شواحد زکرکی وَكُلَّ انسانِنَ الزمناهُ طائرهُ فِي عُنُقِهِ او هار یو انسان ژلونډه کوموند ته عام الله د په صد د کې وانخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اور اخکارو کوموند ته پرز د قیامت لکو چې دیو ملاو شي دا غیر سر بداسه حال کې چې دا به غوړی دی لیوی یک کفا کتاب کفا بنفسك اليوم عليك حسیبا خپل من لمده ولا تا نفس په خپل ځان باندېن حساب کاون کې پورا دے. نفس کے اغار پراتی دی نفس کې اغار څه څه دی پراتري تفصيلي کوي نبی رسول الله تعالی دا الله تعالی نه روایت کړي طراوي ان ربحي تبارك وتعالى حديث قصي انما هي اعمالكم وصیحا علیکم داستاسو عملونه دي چې زه ته کومنه راګیرو ما راجم کوم دل را تاسو لا سمو وفیکم یا به دل پورو پورو واپس درکوم د کاملونه دي تاسو تملاویږي فوان وجدا خیرا فلی احمد الله چاجب کینې کوم صحیح کونه دا الله تعریف دی کی فلی احمد الله صفت صفات دیوکی مطلب دا دی چې الله تعالی د دا داغه قوت چې دی نو آپ صحیح ځای باندې استعمال کو دله الله تعالی توفیق ور کو او غو استیادات بده چې نو آپ صحیح ځای باندې شو استعمال شو فلی احمد الله ومن وجد غیر ذالک او چې چاد دین الوبل سومندل فلا یلومن الا نفسه ذ خپل استعداد خپل زایې کړي چې کوم قوت او طاقت الله تعالی دل او ور ورګړو واغد په صحیح ځای باندې نه خرج کړي نو نه دې ملامه مگر خپل ځان دارنګه نبی صلی الله والسلام فرمایلی انفس تتمنى وتشتهي نفس یې کم دنو اغهار مانو نه کوي وتشتهي اوغه اشتیاق کی طلب کی غواڑی والفر جو یصدق ذالک و یکذبوه دې حدیث مطلب داده چې دا اعمال راوځي د نفس نه کنه او چان راوځي نفس نه راوځي ان نفس تتمنى وتشتي نفس کمندونه غار مالونه کی غواڑی مطالبه کی اول فرج یا صدقو ذالك و یا کذبو فرج یا تصدیقو کی و, و تغذیبیو کی دا دا زناب آرکی او گد روایت تی چه طبعی طور انسان چې کمنو دغه دا غا تقاضا کئی دا زنا نبیاد دا غی تمنا فرج یا تصدیقو کی چې فرج و ما غشانت استعمال شي او کاغ شانته استعمال نه شونو دغه تم دا تزیب ای کهو دا اجمال لے دی د دوه کور خوکې دا هغې مطلب دا او حاصل لے دی د دوه کور خو چې مونږه دا و چې پسان کې قوتونو او اوخواوارات شي ار غا خاطری روتې کم دنو یو سبب چې ملت بچاو دی انسانو نو ار خاطری راوچت شي نو عمل وجود ته سشي راشي نو معلومه شو چې د عمل تعلق د چا سره شته د نخستې انساني د سیادت انساني سره شته دی یو سړی ته لګ وولي تن د وولي د به یا پس سووکزورو کې ااقراه په حالت کې استراري حالت تي نوغ ټاییم کې دا اعمال چې دینو دا د ننفس نه نه را روح د رو تعلقو نشته دی دا چې کوم اختییاري وي عامل اختییاري وي او داغي بنده د دا قولو د نه قولو اراده وکي او الیو کی چې هغه تراجح کار شي یی پرېګ دی یلا چاږي کوه تزر وس شي کار شي ان الاعمال التي يغى اعمال چې يقصده الانسان چې قصد کوي هغه اعمال چی اقصدو هل انسان چی قصدقی لر انسان قصدا مؤکدا په دې پوښې او سلوګ راو تندادا یاد د اکراه د وخت د استرار د وخت اعمال شو اغیری انسان څنګه کې قس نکه اغیری اراده توري دا غ عمل یدی چې پای کې قس او اراده وی ول اخلاق اللتی هی راسخه فیه او بل اغ اخلاق چې غ په دې انسان کې چې کمندو راسخ وی وقتی تور چاپلوسی شو او بناور شو عالیه کارش وی چې ونهې نام خارج شو هغه په دغه کې چې کمو نه دي راسخو نهدي وال اخلاقللتتي هغه اخلاق چې یا راې ختون في ی دا د چې تن من اصلې نفس ناتقاه دا اصل د نفس د ناتقان نه را او چتیږي د انبیاس چې دی داه چا کې د نفس نکی کې بیسي د نفس نکی کږي سمت عودو بیا بیاچ کمنو واپس دی نفس تا سکیگی ورگردی سمت تشبه سو بی زیلیها مویلو اول د سو دی چاناو سو دا بیا واپس عود چا تاو سو نفس تا نفس عودنا بیا غی پوری سوی انخطی وی اکا اعمال لیا غا غی پوری سوی انخطی دي چمگم دي ورپسی مه ته شببه لی بیا دا ټینګ وون وي لممن غې د د هغې نفس لمونون وي کلکې ورپورې تو او جمعه کوی شداد دا د نفس ته ټول ور جمه کږې چاته د نفس تا تفسیلي چې کمنو شاې بیا د بیاوم کوي او بیا د او کوي او بیا دته شبوسوم کوي دریسونه دا غځای کې ذکر کول په اجمال کې یو امبیاس الاعمال من اصل النفس دا اعمال د نفس نه راپورته کیږي یعنی دا اصل عرص په دې استعداد په انسان کې سری پاتې دي او بس دا زندگی چې کومه دا انسان چې عملی طور لګیا دی او دا خپل پټ استعداد تفسیر کوي لگا دا خپل پټ استعداد څه کوي تفسیر کوي نو اول ام شاسب بی اس ته به ام بی اس تفصيل شاسه کوي شاسه بوي مخه د درې بابونه تا ووریدل په انسان کی قوت ته ملکیت او بهیمیت داغي قسمونو ملکیت اعلا او ملکیت چې کمونه ضعیف او بهیمیت اعلا او بهیمیت او ورسره بیا داغي جمعی طریقی وی تجازت او استلاح و دا هر یو خپل اخپل تقاضا و اخپل اخپل سی و تقاضا و کل بحیمیت پچا غالبه کی دو ملکیت نداغی خپل احکاماتو کل ملکیت پچا غالبه کی دو بحیمیت پاننے نداغی خپل سو احکام پله تقازی نو بس کله انسان د فرشتو پرنګ سشو رنگ شو او کله د شیطانانو بهیمیت بهایمو پرنګ باندې سشو رنگ شو او کله د یو نارنګ غستو کله د بند نارنګ غستو دا د کوم ځای نو دا خپل اصل جبلت د انسان نو چې اصل فطرت د انسان نو هم اقو او سره د چ کله ناکله د انسان یو قوت خوغه ضعیفی مدله بار نه دباو وکړ شي اوس پرز کملکیت ضعیف ته خود ته ماحول د ملکیت نصیب شو مربی د ملکیت او ته نصیب شو یو مرشد د ملکیت او نصیب شو یو کتاب وو کته د ملکیت د ترقای بیان ووري د ملکیت د شا د تقا نو اکه عمللي ګده خپل استعداد قوي نو بغیر د واسطتي نه دا, نا دا پیدا شو د چا نه د ملیت نه او که چرته ملکییت ضفو نو په واسطې با سره شو شو بارانې واسطته با را له درنګې د چا بهیمیت و به بهیت د ضفو نو بارانې دبار راغې که بههمیت د نو دا هغه خپل نفس نا چه کمدن آغا عمال روزی بغیر دواستی نا او گینی نا که ماحول ده بہیمیتو تا سو شو نصیب شو یا چې کمدن شیطان و تمیلاو شو یا جنیو یا انسی او داغپو صحبت کسو شو پاتی شو داغی دواستی دا دو جو تا بدا عمالتی نسو شی سادر شی و امبال انبیاس منها فلما عرفتا ان للملکیتی والبہیمیتی واجتماعی هم اقساما و قسم حکما وغلبه المزاج التبیعی او غلبت چه کمنون ده مزاج التبیعی چه و والانسباغ من الملائکت و الشیعتین ان أو قبل اولید ملائکو ده شیعتین و نحو ذالک من الاسباب دا سنور اسباب شو لا تکونو اللہ اسب ما توطیه الجیب اللہ دا نکی گی مگر موافق دا غي چې ورکیه د اصل فطرت دچا د انسان وتوصل فيه المناسبه او حاصلېږي به دې چې کومه مناسبت فلذلك كان المرجوع الى اصل النفس اصل رجوی جاته کیږي نفس ته خو خوب واستن یعنی شروع کیږي د چانه د نفس نه خوب واستن یا بواسطه د ضاوي خارجي سره او د مربي خارجي نه او بغیر واستینه یا بغیر د چنه د واستینه مثال چې کم لکه د بډي ټوخم دی اول یو مثال د بډي دی ټوخم نه کې د جوار ټوخم نه دې دې ټوخم کې کې ټانټوم په دې کې پانوم شته په دې کې واګیم شته په دې کې بمبلوم شته دا طول شے پا دی تخم کی سر چی پروت تے دا دی شورو دا دی سره کی گی دا تخم نا کی گی ماہر انسان چی نو آجی دا تخم په دی لاس کې والی دا والی نو غته فتح لگی چې دا څنګه دے چې ماہرانی آجی د تخم نسل لگی دا رنگی دویمی سال پیدا شو ماشون پیدا شو مخنس پیدا شو نو چې کوم ماهریین خلکې چې دا ماشوم ګورې نو و یاره د د دا کړلوړو څخ غونته کې نه دی بیا وروستو چېګمو جیکوو سره کېنی او پاسې د کې اثار د ج کوري د د ماشمالي نه د د د اندازه اندسه کوي ليډاکترر دی طبیب دی ماشوم دا سی وګوري وای که نور څ خارجي د به او س نور سره نهل دا داد چې په کمانده با د روان دې ډیر کمزوره د د چې کم داندمونو د جوړه تهد ب ډیر شوي کمزورې ځېته وګوري نو کچرته کې بیماار او مشکلاتو تله دغله د ته دا پو د د به صحت ډیر شوي مضداریري د د سحت پ خکول وي د معشموري نه چې کمونه دغانان داه س کړی وي د ګولی وي حال ته ترال مخ تونوينی چې کمو مخ یخ ل اول مرري چه کول کولشی ده پاول په زلد پیدایش که علا مزاج نرکی کن پا کمزوری مزاج نو معلومه چې کم او اخیار سره و پوه سره و ده خبر بان استدلال کې علا انهو ان شب کده زوان شو خپل مزاج چې دا سنگروان نه نو واجبه این یعطا ده بیعطا ده النسا نو واجبه ده چه ده با دتونه واخلی دتونه ده, ده چه ده زنانو وی تزیع اووه چې کمنو ایځ او ب ز هن نه به د غ عادتونونه قبلی ی غې ل باسپئ ایین ته هللورسوم هم او دی به قبلی چې کمونه غ ټول مات ته عادتونونه د خوځو وذاې کایودې کو طببیب داې ډاکتر چې کمنو معلووم نه کوف ان شب بهاعې کدا ماشوم په خپل مزاج باندې ځوان شي ولم يفجأه وارزون او د تناسفي کې سارزران شي نو کان قوی ان فارهن دا بقوی ماهر وی مضبوط پوی او زوی فنزاریان یا بچ کمنو ده کمزور وی انتهایی چې کمنو کمزور بوی او د نری نوچکی وجود والا بوی زاریان بالکل کمزور چې کمنو ده باریکو و اندامونو والا وی او ضعیف انظاریان و ام العودو إليها.